Køre, overrætter, over, kører, over på støg. Ja tak. Ja, tak. Og du Og de her her Det er en <laughs> <laughs> Peter Lydvand, der har lavet ja. en Nå, er jeg klar? Ja. Du har måske selv været tjener. Bestil en drink ved en presset bartender. Eller spis på en restaurant, hvor du har tænkt, hold kæft, hvor må det være fedt at arbejde her. Velkommen til Når den sidste gæst er gået, programmet, hvor vi dykker ned i bagsiden af den danske restaurationsbranche. Og velkommen til Nicolas og Michelle. Ja, tak. I dag skal vi snakke om, hvordan det er at køre en service for 800 mennesker i fremmede lokaler med et ukendt personale. Hvordan chefer laver spillereglerne for driften, selvom de aldrig har været en del af den og hvorfor det bare aldrig var en plug-and-play i eventafdelingen i restaurationsbranchen. Men først, tradition tro, skal vi selvfølgelig lige gennemgå jeres CB. Michelle, du er 33 år og har været i branchen i 20 år, og du startede din øh, spædstart øh, i din karriere som opvasker, og derefter blev manager i en fastfoodkæde, og så ender du som restaurantchef og eventmanager. Ja. Og er du stadig i branchen? Det er jeg. Jeg har min egen café. Hvordan er det at have været en så stor del af en branche, og nu går selvstændig ind. Det øh, føles jo helt vildt fedt, og det har et eller andet sted altid været min drøm. Og så har det jo også bare drejet så meget erfaring med sig gennem de år, som man så har kunne bruge i sin øh, egen virksomhed. Ja, jeg, jeg vil umiddelbart tænke mig, at man bliver en dygtig leder, når man både har været en del af driften, og nu også får lov til at være en del af driften, samtidig med, at man er om bag kulissen på den. Klart. Man har jo været ude for nogle ledere, der ikke har været rare. Hmm. Man har været ude for ledere, der har været rigtig, rigtig gode. Så man har et klart syn på, hvad har man ikke har lyst til at være, og hvordan man har man lyst til at være. Sådan en ø, buffet til selv bare man får lov til at lave sin egen ret nu, hvordan Lige man kan lide at have den. Ja. Nikolas, du er 44 år, har været i branchen on and off i 30 år, og du har virkelig været en Mr. White i branchen, for du har seriøst været i alle afskygninger i den her branche. <laughs> Du er startet som opvasker, derefter blevet bartender i Amsterdam, kom tilbage til Danmark for at være barchef, derefter restaurantchef og så også eventmanager. Selvfølgelig også lært at lave kaffe og alt det her lækre noget. Og er du stadigvæk i branchen? Det må man bare sige ja til. Hvad laver du nu? Jeg har også min egen café. Du skrev jo, at du har været i branchen lidt on and off. Hvordan kan det være, at det ligesom ikke har været en 100% klar kærlighedserklæring til branchen? Godt spørgsmål. Ja, det kan jeg mærke, at lige skal tænke lidt over. Um... Vi snakker jo om, i nogle af de tidligere programmer, jeg har lavet, der snakker vi om det, der hedder ikke mm. at når man har været lang nok tid væk fra den, så, så glemmer man lidt, hvor dårlige arbejdsvilkår og forhold der egentlig var, og så tænker man kun på alle de gode ting, der er, og så kommer man tilbage, og så nogle gange rammer det jo nogen, for eksempel mig, at jeg var sådan, det er stadigvæk mega dårligt, og et toxic relationship, jeg er i lige her nu. Men øhm, det lyder som om, at du har fundet et sted, hvor du har fundet et sundt forhold til restaurationsbranchen. Det, det tror jeg i hvert fald. Altså man kan sige, jeg startede også så meget ung som opvasker, og så tror jeg egentlig bare, at det var sådan livsgang, der bare gik, og jeg rullede ind og fik nogle andre arbejdsområder, eller nogle andre arbejdspladser. Så det var egentlig bare ved ved held i kan man sige, at jeg endte tilbage i restaurationsbranchen. Og siden da har jeg faktisk ikke været væk igen. Hvor lang tid er det så? Øhm, men det har været i skyder på 2005. Okay. Siden da har jeg ikke været ude af det igen. Nå no shit, det er mig også en, øh, en, et langt forhold, så. <laughs> Good run. <laughs> Men jeg er simpelthen så glad for, at I to eksperter, som jeg har valgt at kalde jer i dag, øh, har lyst til at være med i programmet, hvor vi skal snakke om kunsten inden for at køre store selskaber, lige såvel at der også er enorm kaos og konflikthåndtering i det. det man sige. Æm, så øh, virkelig velkommen til jer, og øh, tak. tusind tak til dig, der lytter med. Yeah. <laughs> Jeg har jo faktisk øh, aldrig gennemgået mit CV i programmet. Kun det, at jeg har arbejdet i den i 8 år, men jeg har også arbejdet som event som også kan kaldes en afvikler. Altså en tjener, der afvikler et event eller telskab. Det vil sige, at øh, vi var i et eventfirma, der lavede alt fra teambuilding til polterarben til bryllupper. Min rolle var så, at enten at afvikle aftenen eller servere til aftenen, fordi det her firma solgt en træretters restaurantoplevelse til større selskaber, der enten ikke ville eller havde muligheden for at bukke sig ind på en, en helt klassisk København-restaurant, en helt klassisk restaurant, siger man. Det her var et sted, hvor vi både havde private egen lokaler, vi kunne afholde de her events i, men også kunne bookes ud til forskellige venues i form af enten kunsthaller, idrætshaler, eller helt ned til noget så basic som universiteternes rustture. For mig har det nok øh, været noget af det sjoveste, vildeste og det mest rædselsfulde job, jeg nogensinde har haft. Fordi til dig, der lytter med, du har måske selv været, tjener eller arbejdet på en alicarte-restaurant, og der ved du godt, hvor stressende og kaotisk det kan være på en øh, fredag aften kl. 19.30 i f.eks. en december aften, så forestil dig det kaos bare på kåk, i fremmede lokaler med fremmede personale, man har booket ind for nogle gæster, der er blevet lovet mere af sælgerne, som har solgt eventet, end hvad du som tjener og afvikler kan leve op til. Jeg har en personlig anekdote, øhm, som er nok til dato det sygeste, jeg nogensinde har oplevet. Det var et øh, bryllup, jeg skulle være afvikler for, øhm, hvor at alle gæsterne var blinde, altså også øh, bruden og gommen. Så det var sådan 50 blinde mennesker vi af en eller anden mærkelig årsag, har valgt at booke ind i et lokale, der ligger på tredje sal. Yes. Efter forretten, så skal bruden og hendes veninder, de skal lige ud og have lidt frisk luft, som man siger. Og da de skal tage elevatoren op til tredje sal igen, så sker det der ikke måske. Elevatoren går i stå. Yes, uh. sådan. Øhm, så lige pludselig, <laughs> Am, <hua>. lige <laughs> pludselig så øh, kommer brudens far hen til mig, og sådan, hun sidder sgu fast. Og så er jeg lidt sådan, altså, hvorhenne, og han er sådan i elevatoren, og så er jeg sådan, yes, yes. og man har jo rigtigt det her servicebil på, hvor man er sådan, ja tak, det fikser jeg da lige, det fikser det, vi, det fikser ja. vi, der er ikke det, jeg Løsningsorienteret. Er. Lige præcis, rigtig løsningsorienteret. De kommer så aldrig, som sagt, tilbage for den her cigaret, fordi de ender med at sidde fast i elevatoren, de sidder der en time. Super. Yep, det er rimelig lang tid at sidde øh, seks kvinder inde i en lille øh, Københavner-elevator, og de var ret frodige kvinder, lad mm. mig sige det på den måde. Altså, der mm. var ikke meget space derinde. Mm. Æh, så mig og min kollega, der, vi ringer til samtlige elevator-eksperter, ledere og chefer, for at få nogen, der kan komme ind og fikse det her lort en lørdag aften i sådan, øh, juletiden. Øh, mens jeg løber op og ned af tredje sal med Dark and Stormies og Gin and Tonics, jeg sådan lige kan få ind i revnen i den der elevator, fordi de her snakkels... <laughs> ja, det kunne de få. Det var ja, godt. Nej, det var det, fordi vi havde ligesom fået sådan kringet den der elevator op, fordi de kunne ikke få været derinde. Altså de, og de stod jo og kampsvede derinde, så de skulle have hydreret på en eller anden måde. Eller hvad det er god service. Ja, ja så jeg løb op og ned flere der er en storm yep, jeg løber op og ned igen, samtidig med at der bare sidder et helt blinde bryllup op på tredje sal, som jo så også gerne vil ud og have frisk luft, som så kun har en bagtrappe, som der ikke er noget lys ude i, så der er mørkt. Så jeg skal samtidig med, at jeg løber op og ned med drinks af en brandtrappe, føre samtlige blinde mennesker ned med der er stok, for at de kan komme ud og, og, og få noget frisk luft. Altså sådan, Det er det sygeste. Indtil sådan end of story, der kommer, øhm, der kommer en eller anden elevatormand, der kommer ud og siger, at den er heller ikke blevet fikset eller tjekket i 10 år. Det skal man en gang om året. Super. Det siger jeg til cheferne. Håber, de holder sig opdateret på den, og det var bare der skete, og så tror jeg faktisk også, den gik i stykker flere gange efterfølgende, fordi de netop ikke havde tænket op på det. Øhm, men det, det tror jeg er 100% den, den vildeste historie, jeg kommer til at tænke på, når jeg kommer til at tænke på de her tider, af hvad man blev udsat for, af at, at mærkelige ting, man lige pludselig skulle fikse. Øhm, så Michelle, jeg får lyst til at spørge dig, hvad er din vildeste historie for øh, hele øh, event, øh, branchen af? Det er klart et event, vi skulle afholde i Fredericia. Og det er det, fordi det var også... Det største, vi nogensinde har holdt. Hvor mange var der? Der var 800 gæster. Der, ja, gæster. Ja. Der skulle have været 2.000. Vi fik heldigvis en del af <laughs> <laughs> øhm, Og øh, det var sådan med tre ugers varsel, øhm, fik vi at vide, at øh, vi skulle til Fredericia, altså i firma, som vi jo var. Øh, vi skulle simpelthen til Jylland og køre det her arrangement. Et sted, vi aldrig nogensinde har været før. Tre års varsel, 800 gæster i en højsæson, hvor at, øh, vi kun kunne tage tre af vores stærkeste tjenere med, fordi at alle de andre skulle køre andre arrangementer. Men hvor var meget stundet. personale havde egentlig i det her venfirma? Vi havde fem afviklere, cirka. 5 6 stykker. Ja. Og så øh, var der en del tjenere, som også arbejdede. Der var også en restauration tilknyttet det her eventbureau, øh, hvor at vi ligesom brugt de tjenere fra restauranterne også til selskaber. Men jeg tænker jo allerede red flag, når man har 15 faste tjenere, hmm. og så mange event-venues, hmm. og så er der bare er et event, hvor der er 800 mennesker. Altså der er 15 tjenere jo, jo ingen gang nok. Så jeg tænker, det er der, man har balladen. Spidsbelastningen, som man kalder det. Yes. <laughs> ja, det <laughs> ja. Men det gjorde de jo så ikke, kunne man sige, fordi ja, det lyder som om, at det ventede faktisk sket. Det, det gjorde det. <laughs> skete, ja. Men det var klart op til os, at det, det ligesom fik, ja, kom Hvad hedder det? Og øhm, det var jo så os, der skulle stå for al planlægningen også. De havde ligesom solgt det, låget alle de her ting, og det får vi ligesom en plan over, hvad er gæsten, du har hvad skal de her spise, hvor mange bliver de, hvordan skal barnet ligesom være, hvad er det for nogle drenges, alle de her ting. Øh, men det var os, der skulle lege alt udstyr ind, øh, så vi skulle sidde med sådan nogle sheets, og sådan, jamen, jeg går ud fra, at vi skal bruge så og så mange barer, og det så og så mange moduler, og altså ting, vi aldrig havde siddet med før på tre uger. Jeg ville ikke engang vide, hvad jeg skulle bestille. Nej. nej, det gjorde vi heller ikke rigtigt. Øh, nej, der var også mange opkald frem og tilbage til Showtech. Hvad er det her? Hvad betyder det her? Og hvis mm. jeg bestiller det her, hvad får jeg så? Mm. Øhm, og udover det, øh, da vi får den her besked, der siger jeg til Nikolas, som jeg har arbejdet på ventet med, som også er til stede lige her, at jeg skal faktisk på skiferie den dag. Panik! Så ja. og, <laughs> og det var bare, det skal du ikke. Du var sådan, jo jo. Øh, og så øh, snakkede han med, med en fra ledelsen, øh, som også var enig i, at vi skal jo have Michelle med, det er klart. Altså, det er jeg to, der kan få det her til at ske. Så øh, Michelle, hvad siger du til, at vi bare lige bukker en flybillet? Om natten, når du er færdig med at køre arrangementet, What? så får du betalt toget til København klokken 6 om morgenen, yeah. og så kan du tage flyet derned. Jeg er Og så måtte jeg jo bare sige, ja, okay. yeah, Fordi at og yeah, det var ikke tak. for dem, men jeg tænkte jo på Nikolas mm. og alle vores andre øh, spillere, vi skulle have med. Mm -hmm. Altså Det var jo klart det, jeg tænkte på, da jeg sagde ja til det. Selvfølgelig. Ja. Men hvad skete der til det her event? Altså, en ting er, at jeg forstår 100 at der er en masse alarmklokker, der ringer, når man hører 800 mennesker i Fredericia til halvbald. Og man kun har 15 tjenere, som alle sammen skal lave alle mulige andre events. Så, så hvad gør man? I har booket det her udstyr, I kommer mm -hmm. til Fredericia. Mm -hmm. Hvad sker der derfra? Jamen, øh, altså man kan sige, forud fra vi lander der, der, der havde vi lige en enkelt tur til Fredericia, hvor vi øh, ligesom skal, skal se stedet. Og der går det ret hurtigt op for os, at det her det er en kæmpe opgave. Mm. Den største til, til dags dato, det der er ikke nogen tvivl om. Øhm, det skal okay. sige, at det er sådan en kæmpe lagerhal, hvor de normalt har sådan noget motocross indenfor. Så det var altså det, man det to at gå fra den ene til den anden, vil jeg nærmest være på at Det er måske lidt overdrevet. Der var i hvert fald der meget, meget Der var mange. Ja. langt, ja. <laughs> øhm, og øh, så, vi har jo de her fem, tre, tre tjenerundskyld, som vi kan tage med, øh, og Michelle og jeg. Vi går ud fra en beregning, der hedder en tjener på 25. Så vi skal ud og finde 30 tjenere. Og øh, dem havde vi jo ikke selv i hus, så vi skulle ligesom indhøre af et øh, ja, sådan firma, som ligesom leger tjener ud. Øh, og der skulle vi ud og finde 30 stykker. Og vores minimumkriterie var jo, at det var tjener, Og i vores optik er en tjener, en, der kan gå med tre tallerkener. Fast forward til, vi står på dagen, har jo hold briefing. Vi har på en eller anden måde forsøgte at lave en floorplan for, hvem står hvor og gør hvad. for forinden har vi stået i seks timer og sat alt op selv. Yes, det skal selvfølgelig også lige siges. Altså alt det her udstyr, I selv har været inde og Ja, det også. blev leveret kl. 8 om morgenen. Kl. 8 om morgenen tropper vi op med vores afviklere. Alle de her lastbiler kommer ind. Og velvidende, vi kommer til at være her fra kl. 8 om morgenen til kl. 6 om morgenen mm. Det var afklaret mellem alle. Det var sådan, det var. Mm. Øhm, og skal stå og øh, tømme alle de her lastbiler, samle alt, sætte alt op, øh, have hørkram til at komme tre gange, fordi de kommer med nogle forkerte ting. Og der var vi bare heldige, fordi hørkrams hovedkontor var lige i nærheden. Altså, så det var det eneste med, for at fuldstændig. Ja, Fuldstændig. Jeg tror, det var at ja. de kom i pendulfart seks gange, hvor at, fordi så havde jeg fået de forkerte servietter, jeg havde fået de forkerte surer, alle de her ting, fordi så lige pludselig har du fået nogle andre glas, end dem, du er vant til at køre med. Så de sugerrører, du har bestilt, som du normalt bestiller, er for korte til de her glas, Showtech har leveret. Alle sådan nogle ting. Øh, ikke foldede servietter, selvom jeg havde bestilt foldede. Men det er jo vildt, hvor øhm, jeg sidder og tænker det der med, at et sugerrør er vel et surer. Mm. Men, men det har jo faktisk en mega øh, vigtig rolle, om surret er for lille til, hvor høje glas, man har med. Jamen, exactly. helt vildt. Altså, det er jo så vildt, hvor, hvor små ting lige ja. pludselig, hvor vigtige de bliver, ja. ikke? ja. Og der var mange af de der Og det er jo sådan nogle ting, ting. man først finder ud af, når man står der. Æ, ja. Og især i sådan et tilfælde, hvor vi står altså off location, hvor vi ikke bare har tingene i vores bagland. Og vi har ligesom bestilt tingene dertil. Så hvis ikke du har det, jamen så er du basically bare F.U.C.K.D. <laughs> og, ja. og ja, bare sådan noget som, nu siger du, at du suger her med sådan noget som servietter, som ikke er foldet. Altså hvis du skal folde servietter til 800 mennesker, det, det gør du ikke bare lige på fem minutter. Og slet ikke, hvis det ikke er beregnet ind i din tidsplan i forvejen. Nej, fordi man skal jo sætte noget personale af mm. til, dig. du skal dække 800 bordere op med tre forskellige glas, tre mm. forskellige talakner, mm. med ja. seks stykker øh, bestik. Nå, nej, de tre, vi har med, der skal vi lige tage en ud, der kan sidde i tre timer og følge okay. øh, 1000 servietter, vi Eller kan bruge. Eller polere 800 glas vinglas, som ikke var poleret, største del af dem eksempelvis. Så ja, det var... Uden at... en opvaskemaskine. <laughs> Igen, et tænkt eksempel, ikke? <laughs> Kæmpe shitshow. <laughs> ja. ja. øhm... Hvad sker der med de her antenner? Du var ude og lege i 30 tjener, Ude og lege 30 tjener, ja. som vi så også møder øh, for første gang på dagen. Vi har haft en kort korrespondence over mail, øh, spurgt ind til, hvad de kan, og vi får at vide, at alle sammen er tjenere og har erfaring inden for forrestationsbranchen. Vi holder en briefing, øh, folk får uddelægget arbejdsopgaver, og så går vi ligesom i gang. Da vi skal til at køre maden, eller da vi kører maden. <laughs> oh my God. Ej, lad mig faktisk starte med helt egentlig fra velkomsten. Vi, vores, vores standard er ligesom, man får velkomstdrink, når du kommer ind ad døren. Det er tit i nogle champagneglas. Dem ser vi på en bakke. Vi har to tjener stående ved døren, med bakker fyldt med champagneglas på. Der var så langt fra den ene dør til den anden, at vi jo gik rundt med walkie-talkies, for ligesom at kunne kommunikere op og, og sådan følge op på, hvor langt, op, og hvornår gæsterne kom, osv. Jeg hører efter... 5 minutter, at øh, ja, der er lige tabt en hel bakke på champagneglas. Og jeg tænker, nå ja, det kan ske. Så hører jeg 5 minutter senere. Oktober, ja, det er så anden bakke, der er nu. 10 <laughs> ja, minutter senere. Så er det tredje bakke, der er røget. Og det er jo så de her tjenere, som, ja, altså, det kan de jo ikke gøre for. Men de har tydeligvis ikke haft nogen erfaring med at gå med en bakke. Og allerede der, der bliver jeg sådan en lille smule bekymret. Da vi så kører maden, øh, hører jeg bare over den ene højt, taler over se ene som bare siger, jamen, de kan jo ikke gå med tre <laughs> jeg har kun to tjener, der kan gå med tre tallerkener. Altså, jeg tror vildt lidt, det var ja. fem tjener ud af 30, der kunne gå med tre tallerkener. Overdriver ja. jeg? Nej, det er rigtigt. Og ja. lad mig lige indskyde noget her. Grunden til, at det har været så vigtigt, at vi ligesom har troet, at vi har booket nogen, der kunne gå med tre tallerkener, er jo fordi, vi er op i en størrelse, der er enorm. Så når du går ud fra, at du har 30, der kan gå med tre tallerkener, så er du ligesom udregnet en tidsplan for, mm. hvor lang tid tager det, og så at servere per bord. Vigtig pointe. Hvor at når du så lige pludselig har kun tre tjenere, eksempelvis, der kan gå med tre tallerkener, så kommer hele serveringen bare til hurtigt at trække 20 minutter længere tid. Mm. Ja, jeg tænker da næsten, at den første, der får deres tallerken, når og spise færdig, Right. Inden Præcis. den sidste har fået Præcis. deres tallerken. Det er bare ja. ønsketænkning. Ja, ja. Men vi vil jo gerne have, at alle spiser på samme ja. tid, ikke? Mm. Hvornår kommer det desserten? <laughs> Vi er stadigvæk i gang med forretter heroppe, <laughs> yes. så sådan keep it rolling. Lige præcis. Nikolas, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad er din reaktion, da du hører, at der er tre bakker inden for øh, et kvarter, der er faldet med champagneglas? Jeg vil sige, at min første reaktion var, at jeg var så taknemmelig for, at Michelle hun ikke var taget på øh, skiferie, fordi hun havde lavet det mastermove, at hun havde... Dagen for inden, der vælger hun at bestille, jeg tror, det var tre kasser champagne. Bare, ja. Sådan, glas mere. Vi snakker 100 glas ekstra. Ja, og vi var sådan lidt, mm, er, det, er det nu nødvendigt? Ja, også fordi jeg tænker, det er mere bærearbejde for jer, og præcis. pusarbejde. Og... Ja, og også økonomisk, altså, vi skulle prøve at holde, Altså, vi har fået at vide også fra ledelsen af, at, at det var rigtig vigtigt, at det her var et arrangement, som vi skulle, vi skulle tjene en del penge på. Der var blevet skåret i flere gange. Mm. Og det er ikke billigt at lege ting ind. Det er det bare ikke. Øh, altså mm -mm. Et, jeg, jeg tror, det koster en krone per glas, at bare få det vasket op eksempelvis. Oh. Og når du op i ja. så store mængder, så, så, så løber tingene hurtigt op. Jeg tror, det hedder sådan 16 kroner per glas med opvask. Altså sådan bare at lege et glas. Så da jeg hører det, der bliver jeg lidt bekymret, fordi man kan sige, man vil bare gerne have, at når arrangementen går i gang, du har forberedt så meget i så lang tid, så det du ikke har brug for at høre, det er, at der er tre... Bakker med champagneglas, der er lige fra start af, Æh, fordi vi er ikke gået i gang endnu, eller det er vi jo så, men... Desværre. Ja, <laughs> så er der bare lang vej hjem. Æh, så jeg blev faktisk lidt bekymret. Æhm, ja, det var, det var lige umiddelbart min første tanke. Hvad, hvad, hvad responderede du på, da hun siger, at hun har tabt de her tre bakker med glas? Jamen, det var jo bare fikserklok, som vi kender det. Mm. Altså, øh, jeg, måtte jo, jeg måtte jo spænde derud for ligesom at finde ud af, hvad det var, der var gået galt. Og der finder jeg jo så ud af, at de har ikke var vant til at servere fra en bakke af. Og det er jo det helt klassiske, der sker ved, at du står med en bakke. Altså, så begynder du at tømme fra den ene side af, men glemmer ligesom, at så er der jo ikke lige vægt. Og så triller bakken ned. Og det var det samme, der skete med alle tre bakker, fandt vi så ud af. Og det er også noget, øh, vi har snakket om, at øh, gæster tit gør... Er i allerbedste mening, når uh. man kommer ned med en bakke, og så de siger, jeg tager bare lige den her drink, der står her, og man er bare sådan, Nej, tak. Nej. du skal bare fjerne dine beskidte fingre væk fra min fucking bakke lige nu. Fordi at der jo netop er, en, en, ja. man står jo og balancerer med mm. ting, så der er jo virkelig en teknik i, at man stiller først, noget højst sandsynligt det, det tungeste på, øh, på midten, ja. mm. og så stiller du ligesom ting rundt om, så man tager fra den højre side, venstre side, yes. ovenover, yes. nedenover. Yes. Så hvis der bare er en eller anden, der kommer ind og siger, jeg tager bare lige de her to halvlitersøl fra den ene side, så kollapser hele lortet. Mm -hmm. ja. Så hvis du gætter gæst, man lader være med at gøre det. Øh, bare for at gøre vores arbejde nemmere. Ja, tak. Ja, tak. Hvad oplevede I egentlig, at der var øh, den største forskel fra at køre helt klassisk a la carte til eventservice? Ja, endnu et godt spørgsmål. Du har virkelig det med nogle af de gode dage. Ja. For mig tror jeg, at øh, der er langt større pres på en eller anden måde øh, på dig, som afvikler, øh, når du har et arrangement, mm. øh, fordi du kommer ind lidt og... Du har selvfølgelig lavet sådan lidt et facit for dig selv. Okay, ser altid sådan her ud. De starter med det her, så er det en træretter, så er der bare Alle de her ting. Men der er altid en masse uforudsete hændelser, som gør, at du hele tiden skal være løsningsorienteret. Lidt opfinde den dybe til lærkenværgang hver gang. Hvor når du er ansat på en restaurant, så er der jo ligesom et layout. Der er en bordplan. Kassen er her. Tingene er her. Altså, så man... Møder bare lidt mere på arbejdet, og alt er bare, der er lidt mere struktur over det. Det er sådan her, man gør. Mm. Hvor at når du møder ind i et lokale, altså tit vidste du ikke, hvad du mødte ind til. Slet ikke, Nej. hvis der havde været nogle andre, der havde kørt det event dagen før, hvor du ikke selv har lukket af. Altså hvis man skal have først og fremmest styr på 800 mennesker, mm. der alle sammen skal have deres livsfest, mm. tænker jeg, mm. så skal du også øh, samtidig have styr på en masse køkkenudstyr og tjenerbakker og opvaskerbakker og hvor kan vi stille beskidte tallerkener og ja. hvor ligger vi knuste glas og ja. hvor afsætter vi pant samtidig med at vi har 30 tjener der er ikke nogen der er ikke nogen af dem der kan gå med nogle tre tallerkener på én gang i hvert fald så for mig var det i hvert fald også en oplevelse af, at man så vidt muligt skulle prøve at lave en strukturel arbejdsplads, så tingene gav mening. Mm. Apropos i min intro, plug-and-play-agtigt. Mm. Problemet er bare, at det er enormt svært at skal opfinde det, når man er i det. Det var lidt som at åbne en ny restaurant hver gang. Ja. Mm. Altså, du skulle opfinde stationerne hver gang, dine arbejdsstationer. Og det er faktisk også noget, jeg, jeg altid har tænkt over, når jeg har været ude og skulle til jobsamtaler på nye restauranter, så synes jeg altid, at det var mega fedt at komme til samtaler på de helt nyeste. Fordi så kunne man få lov til sådan at sætte sit præg eller ja. være med i opstartsfasen, som jo altid er mega spændende, ja. tænkte jeg, indtil <laughs> at jeg så kommer ind, Fordi det er jo bare et kæmpe shit show, af, at man skal afprøve alle mulige nye ting. Hvad fungerer? Er det bedst, vi stiller glasene på højre hånd for kaffemaskinen, eller bedst, vi stiller det for venstre hånd for kaffemaskinen? Fordi ja. man hele tiden tænker i, hvordan kommer jeg frem fra A til B hurtigst? Ja. Og hvis man så lige skal igennem A, D, C, F, G før man finder ud af, når det var der, B var, mm -hmm. for at vi ligesom kan følge hele strukturen i det. Ja. Så jeg tænker, hele problemstillingen ligger i, at man skal sætte en struktur ud for nogle rammer, man ikke har. Ja, og det var jo, altså, jeg tror for, for mig, var den væsentligste forskel, var jo lidt det, I også er inde på. Altså man kan sige, eller karte-restaurant, eller bare en almindelig restaurant, der var man vant til, som I siger, Gæster kommer, de får serveret deres mad, og så ruller det ligesom derfra. Mm -hmm. Der kunne selvfølgelig ske nogle ting i forhold til, at der var, nogle, der var nogle allergier, man skulle tage højde for, eller du ikke nåede at få tømt dit første seat, før andet seat kom, mm -hmm. altså vi fik gjort bordet klar. Men arrangementer, der var det også tit, vi arbejdede med en projektleder, som havde afstemt med et firma, som den her gang gerne ville have et champagnetårn eller... De ville gerne have, at mellem anden og tredje ret, at så skulle der lige pludselig en, en quiz. Eller... Og de her ting, det var jo ting, som ikke altid lige passede sammen med, med, med køkkenet, hvornår mm. de nu var klar med at plate deres 160 tallerkener. Mm. Hvis nu stejen mm. ikke lige havde fået nok, og det løb ud, mm. jamen hvad gør man så? Så jeg tror for os var, var den der, man, man skulle hele tiden være mm. omstillingsparat til sådan arrangement der. Det kunne godt være ret stressende. Også fordi det jo også var volumen af mennesker, man havde med at gøre på en gang, ja. som skulle have serveret den samme mad næsten inden for 5-10 minutter. Ikke? Og så rigtig mange allergener at tage højde for tit. Og så den fedeste leger alle... Nå, men øh, mellem forret og hovedret, så laver vi lige sådan en stolelej, hvor alle skal skifte plads. Yes. Yay. elsker. Vi har jo lige lært, hvor alle der sidder. Vi finder dem bare igen. Don't you worry. <laughs> I got ja, you. Og den er der bare mange, der synes at er rigtig fedt at smide ind i deres firmafest. Yes. Godt. Og så I øvrigt det her først. Lad være med at lave stolelej, ja. når I laver større selskaber <laughs> Kæmpe på restaurant. Nej, tak. Fuck, det har jeg fandme aldrig nogensinde tænkt over. Gud, det gør folk jo. Ja, ja. wow. Oh, yeah. uh, ja, <laughs> ja. Jamen, også når jeg for eksempel øh, afviklede de her events, øh, nu har jeg aldrig været oppe i den kaliber, hvor jeg havde noget med 800 mennesker at gøre, men jeg var tit med til øh, bryllupper, og allerede øh, da jeg får at vide fra min chef, du skal køre et bryllup, er der bare 100% pressure på, for man er sådan, det her skal være det her brudepars livs fest. Der, der er bare ikke noget, der må gå op. Altså, eller sådan, det skal gå op. Der er ikke ja. noget, der må gå galt, vil jeg sige. Øhm, så går det jo ikke, at jeg siger, jeg vidste ikke, at Louise var gluten eller kan gøre, fordi det har hun ikke sagt. Altså, sådan, der er bare no excuses. Nej. Og så det der med, at til bryllup, så er det jo tit folk, der lige drikker sig lidt modet til at sige, jeg vil også gerne være en tale nu. Og man er sådan, Men det er bare, fordi jeg skal til at servere 100 eh, entrecourtbøffer lige nu, og de når at blive koldere, hvis du skal ja. til at stå og ævle bævle yeah. omkring, hvordan du eh, kender herre og fru Hansen. Og sådan, det har jeg bare ikke tid til. Og så kan jeg jo ikke stå og sige, at din kærlighedserklæring, den skal du bare lige holde kæft med, fordi vi skal køre bøf. Så skal jeg sige, fix, fix, fix. Så skal jeg sige, du holder bare din tale så skal jeg ud, gå ud til køkkenet. Som er meget gladere yes. altid. Som er rasende. <laughs> fucking alt. Jeg fucking hader kogge. Som, som står og siger, men maden er klar nu, og vi kan ikke lave noget nyt, for vi har ikke bestilt ekstra, og jeg forstår dem jo godt. Mm. Så jeg bliver totalt the messenger Altså, det er bare peste Jeg kan vælge at gøre dem, som betaler for selve gildet, fucking rasende, Eller jeg kan vælge at gøre mit personale, og skal arbejde sammen med de næste 10 timer, fucking rasende. Ja. Yes. Altså sådan, så, alle... så allerede det, der med, at skal holde et så stort arrangement, for eksempel til dig, der lytter med, øh, hvis du har skulle holde en en gang bare for 5 mennesker eller 10 mennesker, allerede der bliver man jo bare stresset, for man vil ligesom gerne leve op til noget. Ikke man? Jeg vil gerne leve op <laughs> til noget. Øhm, så bare dobbelt det op, at der er nogle andre sprølbør, som de skal, nogle billeder, de skal kigge tilbage på forhåbentlig de næste 50 år, ja. og så tænke, fuck, hvad var det bare en god aften. Mm. Og så skal du bare få det til at svinge i lokaler, du aldrig har været i før med et personale, du bare heller ikke kender, bare sådan der good luk. Og så forskellen også for, til restaurant, der har du på enkelt tjener, som har en sektion, mm. som så vil være ansvarlig for de to, tre, fire, fem plus borer. Ja. Men til sådan arrangement, der er det afvikler, der har ansvaret. Så du har bare ansvaret for, at de 160 mand, de bare har <laughs> fucking good time. Mm -hmm. For hvis ikke, så er det jo ligesom dig, den ligesom falder tilbage på. Ja. Det er jo ikke Yvonne, som står nede ved på 16. Så det synes jeg også godt kunne være, det var et stort ansvar. Men også fedt og sjovt, når det bare spillede. Som sagt, som jeg også siger, min indtryk det, det er helt sikkert, altså det sjoveste og vildeste job, jeg nogensinde har haft. Enig. Ja. Men så redder lidt også. Når man har så mange følelser investeret, de her fester og, og mennesker for den sags skyld også, og et ansvar for at kæmpe øh, med et hold af mennesker, man skal få til at gå i samme retning, så kan man jo ikke øh, undgå at bare at blive totalt stresset. Jeg vil sige, at jeg følte mig ofte rigtig stresset, men det var på en måde også tit, der man bare eksekveret. giver det mening, fordi mm -hmm. man får bare så meget adrenalin i det øjeblik, så man bare, det er det her, der skal ske, og vi skal igennem det. Og et term, som bare virkelig kommer fra vores tid i et eventbureau, er fixer-klok. Hvis vi ikke havde løsningen nu og her, så må vi fixe det. Whatever it takes, we fix 100 procent. Ja. Altså, det er jo den rigtige indstilling, at vi vil gerne være en del af løsningen, i stedet for en del af problemet. Ja. Men for mig i hvert fald satte det sig enormt meget i mig, i den periode, jeg arbejdede med det her, jeg havde enormt svært ved at sove, fordi man bare hele tiden, fordi jeg bare hele tiden lå og tænkte, okay, hold der kæft den aften. Jeg har lige arbejdet 18 timer. Jeg har fået tre pauser i løbet af det her, som har været fem minutters vejhed, fordi jeg bare lige hurtigt ud og ryge en cigaret. Jeg skal også lige lave et bryllup i morgen, og så på søndag har jeg så et barnet, og så på mandag så skal vi i gang med igen og booke ting ind og øh, finde ud af, hvilket lokale skal være, hvor, hvilke tjener skal være, hvor øh, tjener når er syge, øh, der kommer afbud, lige pludselig skal der 50 mennesker mere med til det her event. Altså, det, jeg, jeg husker som, som den her tid som det mest stressende tid i mit liv, liv overhovedet. Ja, altså, der vil jeg også være enig med dig. Jeg tror, at for mig er det først kommet efterfølgende, hvor jeg sådan har fået tid til at tænke over, hvor mm. sindssyg en Altså, hvor mange arbejdsopgaver, jeg i bund og grund havde. Mm. Det der med, når du havde en fredag, en lørdag, hvor du samlet set over en weekend, havde måske 8 til ti arrangementer, og du skulle informere medarbejderne om hver enkelt arrangement. Husk at få huske husk at få bestilt alle varer dertil. Altså, det var der noget, hvor at jeg lå vågen om natten nogle gange, Jamen, jeg tror bare ikke, at tænke så meget over det, da jeg var i det. Fordi jeg samtidig også syntes, at det var fedt. Det var jo det der fixer-klok. Altså, vi skal bare have det gjort. Og der gik også klart en, en slags sport i at bare sådan få det gjort. Vi er stolte af at kunne sige, at vi kørte 100% på arrangementer. Men på den måde, at vi har, som jeg husker det stort set, ikke fået noget dårligt feedback på nogle af de arrangementer, vi har kørt. Vi har altid bare fået stor ros. Selv det arrangement, vi kørte i Frederiks. Ja. Med 800 ja. med 100 ja. mand. Ja. Øhm, de vendte tilbage og bookede et arrangement mere, og var meget glade. Mm. Ellers tak, vi skal ikke... Øh, 800 mennesker er ikke til det blive ja. Men jeg tror, da ja. jeg ligesom fik tingene lidt på afstand, øh, og stoppede der, der gik det op for mig. Mm. Hold op. Altså, det, det er virkelig en, en usund livsstil. Fordi man bare har for mange bold i luften. Nu har jeg også selv to børn, og de var også meget små på det tidspunkt. Der er også lidt at se til, skal jeg at sige. Øh, så, så ja, det... Ja, det er, en, en, det er ikke en sund livsstil, hvad jeg mener. I hvert fald ikke for mig. Det, var, det, det er meget hårdt, også mentalt. Jeg tror ikke, jeg sov så godt heller. Det spørgsmål, jeg bliver stillet oftest, er nok, når jeg snakker om de her ting til folk, der måske ikke har været i branchen. Siger sådan: hvorfor sagde, du, hvorfor sagde du ikke bare fra, eller hvorfor sagde du ikke op? Mm -hmm. og, og for mig at se, har det været, det er stadigvæk et mega svært spørgsmål for mig at svare på. Øhm, hvis jeg skal prøve at den helt ned og være hudløs ærlig for mig selv og med mig selv, så tanken om, at jeg skulle sige op, fordi at jeg ikke kunne klare presset, var en fjasko-følelse for mig. Fordi jeg jo ligesom så nogen, som løb det hurtigere end mig, eller har været i branchen i de flere år, end jeg havde, og kunne tage fem bakker med glas, og jeg kunne kun tage to. Altså, der var hele tiden nogen, som... Øh, havde oplevet det vildere, eller havde arbejdet det mere. Så hvis det var det, jeg skulle sammenligne mig selv med, så ville jeg gå derfra med en følelse af, at jeg var dårlig til mit arbejde, og jeg var en fjersko. Okay. Er det nogle tanker, I kan spejle i på nogen måde, eller er det nogle refleksioner, I har tænkt over? Jeg tror klart, at man satte en eller anden standard for sig selv, at man hele tiden skulle gøre det bedre og vildere, og det var nærmest en triumf når man gik derfra og var sådan, åh, jeg har arbejdet 18 timer i dag, og sådan stadig kunne stå på sine ben, hvor man mm. bare sådan pæfter. Nu, når man kigger tilbage, så er det jo uh helt... Så hvis du skulle arbejde 18 timer i dag, så tror jeg, at jeg ville sove tre døgn. Når jeg har arbejdet 8 timer på en normal dag, så er jeg helt færdig. Altså, wow. <laughs> ja, altså... Man havde jo nærmest sådan et ikke, selvom man ikke engang har drukket, Man gik bare direkte hjem og i seng, og satte er sådan nogle vagter der nogle gange blev med at glas, men i mit tilfælde, der gik jeg tit bare hjem i seng. Men jeg havde jo nærmest en tømmermand, bare sådan 2-3 dage, fordi man bare har været så på. Mm. Det der med det niveau, man skulle præstere på, og mm. så også, hvor mange skridt, man gik på sådan en vagt. Altså, jeg tror, man har gået plus 20 kilometer, ikke? men forbrændte i hvert fald mere, end man indså det, det er helt klart. Nej, ja. det kan også faktisk min mor hun sagde til mig, efter vi har startet med at lave events, så hun bare sådan, fuck, du har tabt dig meget. Ja. Fordi ja. man bare spurgte fra den ene ende til den anden ende. Altså, ja. det var helt vanvittigt. Ja. Ja. Må jeg kommentere på ja. det? Ja. Du spurgte, for du spurgte det der med, om det er noget, vi kan... Altså, både og... Jeg vil sige, at jeg mødte folk i eventbranchen, som har gjort det mange år, som var sindssygt dygtige til det, og som også havde... Altså, de havde kørt arrangementer for 20.000 øh, store festivaler altså, ikke? Og ja, det synes man var lidt blæret, men omvendt, så tror jeg aldrig, det var noget, jeg sådan ambierede, fordi jeg valgte egentlig at sige op, fordi jeg kunne se og mærke, at i hvert fald for mig, og jeg synes også godt, jeg kunne se nogle andre, der var i branchen, som var ved at blive godt udkørt, der, der synes jeg ikke, det var særlig sundt, fordi at jeg kunne bare se, at jeg var i hvert fald ikke særlig god til at pleje mine egne sociale relationer. Altså, jeg så meget lidt af mine, af mine venner og familie egentlig også, fordi jeg, kunne bare ikke, jeg var bare socialt mættet. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke rigtig overskue mere. Hvad med dine børn egentlig? Du sagde, at du havde to. Altså, ja. lidt de også under det, at, at deres far virker som om, at han havde tømmermand hele tiden, fordi han var træt? Ja, det må jo egentlig være et spørgsmål til dem. Mm. Men, øhm, men, altså, ja nok, altså, de har vel nok mærket, at far ikke havde så meget overskud, at altså, jeg var træt, og jeg stod altid op, når de stod op, og det var ikke sådan, jeg var blevet liggende i min seng, og og hvis nogen, jeg tror at det på det tidspunkt, var det min yngste nok, Noelle, altså da hun vågnede om natten, det var det også mig, der tog tjenesten. Øhm, men, men jeg var klart ved at være udkørt, og gik det også ned med, med stress på et tidspunkt. Som jeg husker, det var det faktisk ikke så langt, nej, det var faktisk før undskyld, før jeg startede det eventbureau, men, men det der med hvor du bare havde så mange bolde i luften, jeg havde også på et tidspunkt, hvor jeg hvor jeg var ansvarlig for to restauranter, altså det var bare, det var bare for meget. Altså jeg var simpelthen for meget på, og det gjorde bare, at jeg ikke rigtig kunne pleje mig selv og dem omkring mig. Ikke optimalt, synes jeg i hvert fald. Hvornår går det op for dig, at du nok er blevet ramt af stress? Det, det går op for mig, da jeg har sådan... Da man vågne, begynder at vågne om natten. Og, og så kører tankerne bare, og man har svært ved at falde i sjoen. Er det tanker omkring øh, hele dit arbejde, eller bare tanker ja, omkring, jeg arbejder? ting man skal huske at få skrevet ned i sine noter, mm. sin to-do-liste. Åh oh, oh, ja. yeah. <laughs> ja. altså, altså det var bare uendelig, Altså det var sådan en <hømmen> konstant kamp med den to-do liste. Altså ja, yeah. det gik op for mig at jeg bare kunne mærke min krop at jeg havde svært. Jeg tror det der gjorde for mig det var egentlig at jeg havde svært ved at trække vejret, sådan helt ned i maven. Jeg du skulle sige til mig prøv det at trække vejret. Altså det var virkelig en udfordring. <laughs> ja, <laughs> ja. altså virkelig. Jeg var helt der sådan. <laughs> Hvad snakkede du om? Det sagde var? Ja. Man var ikke nede i sin krop i hvert fald det, øh, i den periode. Det vil jeg bare nej til. Nej. Ja. Var det ligesom, øh, det sådan fysiske, du mærkede på din krop, der gjorde, at du var sådan, okay, nu... Ja, og, og da, jeg, da jeg tog en snak med det eventbureau, jeg arbejder for, og valgte jeg at tage direktøren, de to direktører ind til en snak. Og så fortalte jeg dem egentlig bare, på grund, hvordan jeg havde det, øh, at jeg synes, det var en mega fed arbejdsplads, og det var da klart noget, som jeg har arbejdet frem til i... Hele min karriere i restaurationsbranchen, jeg, som sagt, startede som opvasker, og jeg så var endt til at være ansvarlig for et par restauranter og flere selskabslokaler. Det var da klart en achievement, men jeg kunne også bare se, at når jeg nu var nået deroppe, men det, det var sgu nok bare ikke det, jeg skulle. Mm -hmm. Så jeg valgte egentlig, jeg valgte mig selv til, og valgte min, mit helbred og mine børn og mine venner og min familie til. Så det føltes faktisk rigtig godt at bare sige fra, at det her, det skulle jeg ikke mere. Og jeg tror også, det var det, de i hvert fald, de havde kæmpe respekt for den beslutning også. Det er selvfølgelig ærgerligt, men, øh, men øh, de respekterede det og sagde tak for en god tid. Ja, jeg, jeg, jeg kan i hvert fald godt spejle mig i, i det der med, jeg startede også i sin tid som opvasker, mm. og arbejder mig op imod at have været... Øh, næsten alle kategorier af, af spisesteder igennem. Altså alt fra fastfood til familierestauranter til bufféer og ender også øh, på Michelin-niveau på et tidspunkt. Mm. Fordi at jeg tror, jeg glemte at stille mig selv det spørgsmål, hvorfor det var, jeg var blevet tjener. Altså hvad det var, jeg egentlig godt kunne lide så jeg tænker hele tiden, om jeg skal et trin mere op ad stigen. Ja. Mm. Ligesom en forfremmelse, fordi at, så blev jeg jo inspektør, eller mm. chef for nogle af de middelmådige steder, kan man sige. Det er det jo ikke, men så skal jeg være øh, Michelin-tjener. Og da jeg så kom op på det niveau, jeg tror, jeg er noget at være der i lidt over en måned, og jeg græd hver dag. Det var virkelig nogle mennesker, som andet og leder for det her, og det var deres liv. Ja. Øh, jeg mindste ikke, at der var nogen af kokkene, der, der havde nogle parforhold. Altså, det, jeg, uden at have været elitesportsudøver, så øh, drager jeg alligevel paralleller med det. Mm -hmm. altså, altså, det. Det er virkelig en bekostning af noget andet, man vælger at sige ja til det her. Ja. Øhm, som jeg jo også mener er en kæmpe problematik i restaurationsbranchen i Danmark, det er, at vi kun konsekvent, det ved jeg ikke, om vi gør, men vi oftest hylder, vi har verdens bedste restaurant, Noma, vi har lige vundet en, kokke, øh, øh, en kokkekonkurrence for de bedste kokke, vi har i Danmark, og det er ligesom, at vi står og hylder det. Ja. Med det sagt, så er det mega flot, og det er, det er mega flot, at der er nogen, der har arbejdet så hårdt for at opnå deres mål. Helt bestemt. Samtidig med, for jeg bare virkelig lyst til at fortælle, at forbrugeren er at gå ud og spise. Der er en masse mennesker, der lider under sindssygt dårlige arbejdsforhold, dårlige mm. lønninger. Ja. Det er lige kommet frem, at Noma ikke har betalt deres kokke. Og det tror jeg, at det som om øh, blev jeg lidt fanget i, mm. at jeg var sådan, om, så skal jeg også op og være det. Ja. Og det gjorde bare, at det, som jeg synes, at jeg var dygtig til, som var at give en mega god service og sørge for, at folk havde et mega fedt bryllup, eller havde øh, best date night ever, eller sådan, hvad det nu kunne være, ja. kunne jeg ikke få lov til, fordi at jeg blev råbt og skræddet af, at jeg ikke havde serveret bøffen i 60 graders vinkel, og øh, der var en, jeg havde taget et bourgogneglas i stedet for et øh, chardonnayglas, eller sådan... Uh, det var straf. Altså, virkelig, altså det, det var virkelig noget, der var sådan... Altså, der er en specifik episode, hvor der, der er en kok, der sådan kaster et glas efter mig, for han simpelthen bliver altså rasende på mig over, at sådan, hvor dumt kan man være, og det er bare ikke rocket science, det her. Og jeg følte mig bare som den største fjersko i hele verden, fordi jeg ikke kunne følge med mm. på, på det niveau, hvor jeg efterfølgende, når jeg har reflekteret over det, taget den beslutning, at det nok ikke handlede om, at hvorvidt om jeg kunne følge med på det niveau, men hvorvidt om jeg havde lyst til og være på det niveau ja. i stedet for. Og det tror jeg bare måske er et budskab, jeg har lidt lyst til at sige ud, at man er ikke er en fjersko, fordi man vælger at sige fra eller sige stop, eller finde ud af, at man har, har kørt med på en bølge, som lige pludselig ikke var ens var selv. Nej. Og der er ikke noget pinligt i at arbejde for Flamme eller Jensens beffus så det er ikke federe, ja. at den grund af arbejde for øhm, en Michelin-restaurant jeg tror, at de steder, jeg har arbejdet for noget af det, som var allermest kikset, det er der, hvor jeg havde det allerfedest, ja. Ja. og med det sagt, så er der helt sikkert nogen, som elsker den her Michelin-branche og brænder for dem, og jeg prøver på ingen måde at tage det for dem, mm. men der er selvfølgelig flere niveauer, hvor man kan vælge og se, om man kan være sig selv i det, eller man kan have sig selv med i det. Ja. Klart. Jeg tror også for mig, jeg droppede ud af gymnasiet i 2. G, og så startede jeg jo direkte hardcore i restaurationsbranchen, både i fast food først, og det blev hurtigt til sådan, altså det blev et hamsterhjul, fordi man var sådan, jeg har ikke nogen uddannelse, hvad skal med mit liv, jeg kan godt lide det her fag, men så følte man også bare, at man skulle have den næste bedste stilling, man skulle være der, man skulle være der, fordi når folk spurgte, hvor arbejder du, om jeg arbejder i en restaurant, så skulle det også være noget fedt. Mm -hmm. Altså I bestemt. Ja, så det blev man bare virkelig fanget i. Nej, jeg forstår 100% hvad du mener, Der er bare sådan lidt trendy, det. Jeg følte heller ikke at jeg blev taget, øhm, jeg blev først taget alvorligt når jeg sagde, at jeg var oppe på Michelin-niveau. Ja. Mm. Det var også der, jeg klart oplevede, at mine forældre var sådan, okay, hun, hun tjener hende der, ja. sådan, hun er dygtige. Ja, det er det, du... <laughs> ja, det er sådan, ja, okay, det er den branche, du gerne vil ind i. Ja. Helt sikkert køber sig ind på præmissen. Min far, der begynder at sende mig links til øh, sommelieruddannelser, fordi hvis du skal op i den kaliber, mm. så er det det, du skal ud og gøre. <laughs> øhm, og jeg græder bare hver dag. Altså, jeg var sådan, <laughs> Det er ikke noget min mor? det er det lidt inde på det før, med, med det her med ledelsen. Mm. Æm, og øh, da jeg skulle læse, jeg CV igennem, så kunne jeg jo godt se, at selvom at jeg har haft chefstillinger, begge to, så, øh, så ved jeg jo, at I aldrig har været, udover nu, hvor I begge to er selvstændige, været toppen af poppen. Altså der har altid været en, en maker, som ja. jeg har lyst til at sige, som har siddet over jer. Øh, jeg har været mellemleder. <laughs> bare uden de blå skjortere, og jeg ja. sidder <laughs> sexykanen om mit tv forhåbentlig. Oh yes. Æm, jeg oplevede tit, at øh, dem, som stod for hele øh, pengeaspektet i det, øh, solgte skinnet, før bjørnen var skudt. Altså øh, sat præmissen for, hvordan de gerne ville have servicen skulle fungere, øh, hvordan personalet skulle gå klædt, hvordan de skulle se ud. Altså sådan helt ned til de små detaljer. Var det også noget, I oplevede problematikker med, at der var nogle andre, der solgte noget, som I så skulle følge til dørs? Altså... Har du lige en halv time? <laughs> ja, det, det har jeg Det var jo egentlig en konstant kamp, egentlig. Fordi vi fik jo altid... Og vi blev altid præsenteret for det, der hedder en og øhm, Og det var noget, vi ligesom blev målt på. Altså vores restaurant, som vi drev, som jeg drev. Den blev meget målt på, hvad var ens lønprocent, og hvad, hvordan så omsætningen ud. Men de tal stemmer bare ikke altid lige overens med hvordan det sådan, altså, hvordan det sådan i praksis foregår på gulvet. Det er jo et kæmpe drømmescenarie at have en mega lav lønprocent, <laughs> og en service, der bare spiller 100%, uh! <laughs> og kontoen går i plus. Yes. Perfekt. En tjener til 100, hvad? Ja, ja det er Men det er jo bare ikke sådan virkeligheden <laughs> Nej. fungerer. Det var virkelig noget, jeg tit tog op øh, på nogle ledermøder, hvor jeg var sådan... Hvis dem, der skal sætte præmissen for, hvad lønprocenten skal være, og hvordan servicen skal være, kan vi bare lige en aften få de her ned og køre en service i julefrokostsæsonen. Og så bagefter, så lover jeg, at jeg nok skal sige ja til hvilken som helst lønprocent og øh, serviceniveau, I gerne vil have. Bare lige yes. en aften skal I bare lige og opleve det. Og det var der jo ikke nogen, der ville. Nej. Altså... Det var faktisk på tale en gang i uh, det venbehoved, vi, uh, vi arbejdede i. På ja, tale, Ja, at, uh, at uh, projektlederne skulle ned og køre en service. Ja. Uh, og det synes vi var en god idé, og det var også noget, vi havde snakket med dem om, netop for, at vi alle sammen kunne få en forståelse for hinanden, for der var et ønske uh, fra de her projektledere om at få en større forståelse for, hvad de lavede og hvad vi lavede. Så det var faktisk også på tale, at vi skulle op på kontoret og sidde og være med til nogle salgssamtaler. Mm. Øhm, men... Ja, fordi det er også det første, jeg sidder og tænker på. Hvorfor er der nogen, der ikke har været i branchen, der er ude og sælge noget i branchen, som de ikke aner noget om? Mm. Yeah. Ja. <laughs> altså, det ville jo være det samme, hvis jeg skulle gå ned og sælge hardware. Jeg ved, ikke noget. Ikke, ved, en jeg ved ikke noget om computer, men den her ser flot ud. Du er snil for en ekstra harddisk med kammerat. Det skal du ikke tænke på. Stof til eftertanke. Ja, ja. og så skal ekspedienten nede i butikken sidde og om det, det koster bare det her ekstra, og vi har ikke den harddisk, og det kan slet ikke lade sig gøre. Jamen altså det, jeg, jeg fik jo ros for, at på et tidspunkt drev jeg en restaurant, hvor jeg endte med at have en af de bedste lønprocenter. Men da de så fik at vide, hvad der skulle til for at køre den gode lønprocent, det var jeg jo tit, eller jeg var nødt så til, på de stille dage, og nogle gange bare give alle tjener fri, og så kører servicen alene. Men det resultat er, at jeg kan stå inde med at køre 50 gæster alene til en service. Og det vil jeg bare ikke anbefale nogen. Altså, ja, øh, ja det kan godt være, at jeg har en fed lønprocent, men, men det stressniveau, som jeg ligesom skulle, skulle arbejde i, det, det er jo ikke sundt for nogen. Nej, det er også derfor, man kan se, at, at levetiden for tjenere på den samme restaurant aldrig er særlig høj. Super. Der, øh, der, er, enormt meget, øh, der er enormt meget udskiftning. Øh, der var en restaurant, jeg arbejdede på, der var en levetid for en tjener tre måneder. For eksempel, øh, igen for at snakke om min far, han har jo arbejdet på hans jobs måske ti år hver især. Ti år det ene sted, ti mm. år det andet sted. Mm. Hvor jeg tror aldrig, jeg har arbejdet for en restaurant mere end et år. Fordi at, så har jeg bare fået nok, og ja. så har jeg slået op. Ja. Og så er der gået tre måneder, og så er det bare en mega nem måde at komme tilbage og tjene nogle penge på, og komme ind i et mega fedt sammenhold og med nogle, med nogle mega fede mennesker. Og så er øh, græsset jo altid grønner på den anden side, så er man ligesom i sådan en honeymoon-face ja. de første tre måneder, ja. hvor man bare sådan, ej, det er meget fedt hernede, og uh, folk er super ja. gredende. Og så når vi er over honeymoon-face, så er det bare sådan... Det er en til en det samme sted, som jeg allerede kommer fra. Ja. Tro I nogensinde de her sådan, konflikter, har jeg lyst til at kalde dem, med de her sælger omkring de har events, de solgte videre, som I havde svært ved at følge til dørs, fordi der var blevet lovet noget, der var umuligt? Altså jeg vil sige, at jeg gjorde en dyd ud af, fordi vi jo netop bare mellemleder live, ja. <laughs> som havde, altså jeg synes, jeg havde et ansvar, hvis vi skulle forbedre nogle ting for vores medarbejdere så var det jo netop at videregive de frustrationer, som der ligesom kom tilbage efter sådan et arrangement. Mm -hmm. Så jeg har taget en del kampe med ledelsen, hvor jeg ligesom må give udtryk for, at det her, det kommer enten til at koste på service eller hele oplevelsen eller på vores medarbejdere, og det er trods alt dem i sidste ende, som, skal, som skal, skal afvikle arrangementet og sørge for, at det bliver en god oplevelse. Så mit svar er ja. Jeg har taget en del af de kampe, og det var... Synes du, du komme i mål med de kampe? I, i, bo, ja, både og. Altså, jeg vil sige... Det var ikke altid, der havde en ønskede effekt. Men jeg har da også siddet med til, til møder, hvor man i hvert fald, de i hvert fald gav udtryk for, at man blev lyttet til. Men om der kom den store, de store ændringer, det det synes jeg ikke ikke altid. Det er jo en tradition her i programmet. Yes. At vi... Vi er jo ikke bare skal sidde og brokke os i 50 minutter. <laughs> Men vi er også, <laughs> øhm, også på en eller anden måde skal prøve at se, om vi, vi kan komme frem til nogle løsninger i det her. Så hvis I hver især skulle komme med et godt råd til enten forbrugerne af branchen, tjenerne, der er derude, ledelsen, der laver nye restauranter, hvad skulle det så være for et råd? Oh, the silence is loud. <laughs> oh, yes. <laughs> det er jo også, hvor skal man starte? Mm. Altså, jeg, tror, jeg tror, et af de gode råd, som jeg i hvert fald kunne give med, og som jeg måske også selv har taget med videre, nu hvor jeg her mit eget sted, det er bare at mærke efter, om der er et godt sammenhold på den arbejdsplads, du nu vælger at træde ind i. Jeg tror, som du også lidt selv er inde på, altså, det, det er jo fuldstændig lige meget, om det er en Michelin-restaurant eller om det er McDonald's eller flamme eller hvad det nu end er. Altså i sidste ende, synes jeg personligt, det handler meget om, at den arbejdsplads, at det er et godt samhold, der er mellem de... Altså at det er en rar... Måske, det er en god, en sund kultur på arbejdspladsen. Mm -hmm. Så ja, mit, mit råd vil nok være at mærke efter, og det føler jeg, at man, man ret hurtigt kan mærke efter, ja. om der, om der hersker en, en sund kultur på den arbejdsplads, du nu har valgt at blive en del af. Så måske ja. til lederne derude, der, der er i restaurationsbranchen... Øh, prøver at prioritere, hvad det er for nogle mennesker, du ansætter. Og en, der findes en masse dygtige der derude, men at de har en der måske vil passe ind i det team, ja, som, som jeg arbejder med, fordi man er ikke stærkere end det sværeste led, så hvis ja. man ansætter to øh, øh, dimensionale modsætninger, som egentlig er dygtige på hver deres måde, men de ikke går i den samme retning, så har du allerede problemstilling der. Rigtig meget. Klar. Og jeg vil klart sige, at det er en af de ting, en af de allervigtigste ting, som jeg ansætter fra. Mm. Nu hvor jeg blevet selvstændig. Det er virkelig at kigge på, om det er en, der passer ind i teamet. Mm. For jeg synes, at altså, den del er så vigtig. Jeg har heller aldrig været den leder, som har ledet med hård hånd, og det er både på godt og på ondt. Altså, jeg kunne nok være lidt mere striks, men øh, der har jeg nok to forældre som pædagoger at takke for den del. Så jeg tror, jeg er god til at skabe sociale relationer, og, og derfor er det også vigtigt, at medarbejderne passer ind i, i den sammensætning, yeah. hvad man siger. Ikke? Altså, men jeg så, tror, ja. det er en mega vigtig prioritering, fordi. Jeg tænker, at vi alle tre her kan skrive under på, at der, der er enormt dårlige arbejdsforhold i restaurationsbranchen. Så... Og ikke kun fortjenerne. Nej, nej mm. ja, hele vejen ja. rundt. Ja. Så hvis du ikke har sammenholdet, eller venskaberne, mm. eller festerne, ja. som er det, der gør, at folk bliver ved med, mange mennesker i hvert fald gør, at der kommer tilbage til branchen, ja. så er det eneste, du har tilbage, det er bare et sted med dårlige arbejdsforhold. Og det der er der jo ikke nogen af der er interesseret i. <laughs> mm. Eller de eksisterer der ude stadig, det det er, ja. men man kunne også komme med et råd til, til alle de restaurantchefer og ligesom mellemlederne der er der fordi man må aldrig glemme at kigge ind af. Og hvis du er frustreret over noget, som øh, Nikolas og jeg tit snakker om, hvis man er frustreret over en medarbejder eller en kollega, at øh, så kan det også være fordi man bare ikke har været god nok til at forklare præcis hvor det var man ville hen øh, og ligesom prøve at få dem med på den vogn. Øh, og hvis du presset så skal du ofte kigge opad, mm. nedad. På, altså sådan, Ej, det, det ja, der rammer du virkelig hovedet lige på sømmet. Det, det er virkelig noget, jeg, jeg tit har sagt i mit, øh, mit bitchflip, når den sidste gæste er gået, det er, at jeg tit har følt, at lederne har gjort mig til idioten, ja. når ja. der er noget, der ikke har fungeret. Ja. Altså, hvis der har været nogle dårlige gæstefeedbacks, som for eksempel kunne sige, jeg kunne ikke få øjenkontakt med tjeneren, tjeneren var ikke særlig nærværende, så fik jeg en skidebald for, at jeg ikke havde gjort mit arbejde godt nok, men hvor jeg jo får lyst til at sige, så synes jeg, I skal kigge på lønprocenten. Ja. Fordi ja. jeg er ikke taget på arbejde i den øh, tro og agenda omkring, at jeg gerne vil gøre det lort for alle dem, der lægger penge i den her der er med til at betale min lund, Men jeg har ikke tid, og jeg kan ikke give 100% til hver bord, eller til hver kollega, eller til mig selv, eller til restauranten. Jeg bliver ja. nødt til at dele de her procenter ud. Mm. Lige præcis. Og um, så spør, i stedet for bare at antage noget og give en Wise Wise words. Um, wise Mm. <laughs> det må man sige. Ja. Jeg har også bare lige lyst til at slå af på en, på en virkelig sød anekdote. Min første øh, bekendtskab med øh, eventbranchen, det er jo faktisk også der, hvor jeg møder dig, Nikolas. Og vi to, øh, vi har kørt et, et mega hårdt event på 450 mennesker, ja. og igen, der var blevet lejet en masse ting øh, ud til en kunsthal, som vi selv skulle bære ned op og ned af elevator, og den er kvart i om natten. Skønt, skønt. Og har arbejdet 18 timer begge to, altså det var fuldstændig redeligt. Um, <laughs> og, uh, mens vi står i den her alabase, altså der er ikke nogen af os, der siger ord til hinanden. Vi står bare og kigger stift ind i væggen, fordi vi bare, altså man har afkoblet sig selv så meget. Fuldstændig. Og så prøver jeg lige alligevel at starte en samtale. Hvor jeg faktisk spørger dig sådan der, Hva, hvad drømmer du egentlig om? Fordi det lignede, at alt øh, drømmer også. Ja. <laughs> det <var> let, <laughs> jeg spørger dig, hvad du drømmer om. Og du siger bare råd og kontant, jeg vil bare gerne have mit eget sted. Jeg vil gerne have en lille café. Ja. Og det var hun faktisk derom. Hvorom ja, det står i det? jeg er så glad for at du siger os, fordi det har jo bare været en drøm lige siden jeg var teenager egentlig. Så. Ja, det er sjovt, at jeg alligevel har fået og også fedt du spørger mig på det tidspunkt, hvor jeg tydeligvis bare er fuldstændig løbet. Everything left the body. Ja. Ja, det, øh, det føles også rigtig dejligt, også fordi at man nu ligesom kan bruge alt, hvad man har taget med og oplevet igennem årene, ikke? Helt fra opvasker til og så træde hele vejen igennem. Ja, og især, up, som, som jeg i tale sætter tidligere, det der med, at øh, man behøver nødvendigvis ikke at slå fuldstændig op med branchen, mm. men det er okay at tage et par skridt ned af stigen ja. for at finde ud af, hvilken hylde man egentlig passer meget bedre ja. til. Ja. helt bestemt. Og det gør ikke en til en fiasko okay. eller en fejltælse eller hvad. Nej, det vigtigste er bare, at man er glad, når man tager på arbejde. And on that note